Тітка Мар'яна скрушно зітхнула. «Хіба я щось сказав про гроші?» Станувши рокими плечима мандрика. «А коли так, то що ви те питаєте його, пане? Що ви те його ще питаєте, цього воропаху? Якщо ще й без грошей, як то він може не хотіти? Як таке не хотіти? Та це ж сам Бог вас послав нинкі сироті нещасному, такий знатний доктор, такий пан, аліганський і сердечний. Зараз я до сянька побіжу. Та Черкас не повірить, йбо не повірить, скажете Мар'яну, дурною плетухою, тарабанькою стала, геть зварювала на старості, бо де то таке може бути? Черкас? Знову схопилась за серце пані Оля. То він? То цей може брат того самого? Ти ж казала, що це хлопець твоєї сестри Оляни Ярич. А вже ж, пані, саме так. Але чоловік неї, Сянько, Олександр, значить, не тутешній. Ні, що ж це я таке кажу? Сянько вже тутешній, але хтось із його роду давним-давно приїхав з іншого краю. Черкасом його колись називали по-вуличному. Ото приліпили таке назвисько, і відтоді він Черкас стає Черкас. Мар'яна злякано глянула на Левка і вискочила з кімнати. – Ти зоставайся тут, зоставайся, Левку, – обізвалася Зоздеп Верей. Може, пан доктор іще щось попитати тебе хоче? Та й пізно вже. Мона нас, Данилому у старості переночувати. Не бійся, він не злецький, тільки з виду такий. Ласкава пані дозволить, правда ж, пані Олю? Е ви ж не виженете на ніч бідного сироту з хати. А я скажу, хай тато тобі та одежину яку збере. Му курку заріже, кавалок сала та з десяток яєць покладе в сидор. Дорога ж вельми не близька. Де Любом, де Олика, де Мацейов, де Коваль? «А де ж той холм за самим Богом?» Тітка Мар'яна боялася, щоб Вишнецькі не розповіли мандриці про Тимоша. Хто зна, що вони наговорять про нього, і чи не передумає пан після того допомагати Тимошевому братові? Але з жахом думав, як кричатиме тато, як люто буде трощити все у хаті, коли дізнається, що він не послухався, і таки пішов до їхніх заклятих ворогів. «Та він же прокляне його! Яка вже там курка?» Який там кавалок сала в дорогу? Тепер йому взагалі немає вороття додому. Ну що ж, якось він і без сидора обійдеться. А вже ж обійдеться. Хай там що. А він поїде з цим чоловіком. Розділ п'ятий. Отож, жили собі дві подруги – Віра і Регіна. Подругами їх зробила фабрика з виробництва штучної тканини. Якби не вона, то їхні стежки, ймовірно, ніколи б і не перетнулись, бо до того часу пролягали паралельно і в абсолютно різних площинах. Звели цей всесоюзний об'єкт легкої промисловості за містом. На його східній околиці, відтявши у прилеглого колгоспу майже 30 гектарів орної землі. Верстати та всіляке інше технологічне начиння завозили з Уралу, Литви, Естонії, Грузії та Білорусі сировину для майбутніх тканин із Середньої Азії. Не треба було мати диплом економіста, щоб зрозуміти, що заяви про обіцяну високу ефективність, а тим більше про блискучу економічну віддачу в перспективі, блеф. Якби за основу були взяті економічна доцільність і здоровий глузд, хіба став би хтось, скажімо, вагони з меланджем гнати у західноукраїнське місто за тисячі кілометрів через весь Радянський Союз аж із сонячного Узбекистану? І це при тому, що цього добра в самому регіоні навіть шукати не треба було б, якби захотіли знайти. Зате тепер до готової продукції, виробленої біля Західного кордону Великої Радянської імперії, мали прилучитися майже всі республіки. Яскрава демонстрація переваг єдиного народно-господарського комплексу СРСР, беззаперечний козир дружби і співпраці народів і 1-0 на користь ідеології. Поруч із фабрикою, як гриби після рісного дощу, виросли житлові висотки, школа, дитсаду, бібліотека, ресторан, крамниці. Тільки но запрацювали виробничі лінії. Ріжноцерстий новий мікрорайон заверував як вавилонське стовпотворіння, щоправда, ретельно сплановане і вміло спрямоване. Найвище фабричне начальство, звісно ж, було призначено Москвою. Провідних спеціалістів для налагодження процесу прислали з аналогічних підприємств Росії, переважно з Іванового та Костроми. Для них це добра нагода піднятися на кілька щеблів кар'єри, ної драбини, вирости, наприклад, з помічника майстра до начальника цеху. Середню ланку заповнили фахівці з вітчизняних текстильних комбінатів, зокрема Черкаського та Херсонського. А робітничі місця біля в передильних і ткацьких верстатів та в підсобних приміщеннях зайняли місцеві переважно дівчата, загітовані з віддалених поліських сіл. Кожна з цих категорій прибульців зайняла свою нішу у суворій фабричній ієрархії. Для керівництва заздалегідь облаштували новозведений будинок із відповідними до начальницького статусу квартирами. Сімейним кадрам з адміністративного корпусу надали менші помешкання – Декому поки що тимчасові мали сімейки. Самотнім дісталися ліжка у гуртожитках. Дівчата-робітниці й тому були раді. Все-таки вирвались із села, стали городянками, і в чергу на отримані житла їх записали. Отже, рано чи пізно квартиру таки нададуть. А якийсь час можна й потіснитися,